Qüestió d'imatge amb Natàlia Pedrós Passa ara 7 minutets a les 12 del migdia Estem en directe a Ràdio Tiana aquest magasin matinal En el qual ens acompanya la mateixa Natàlia Pedrós Molt bon dia Bon dia Patricia Que ja estem a punt Ja estem amb les notes, amb les ulleres, amb tot A punt Estem estupendíssimes aquí <ríe> Per començar dilluns. la secció d'avui Que en fi és una pregunta No hem de fer una pregunta als oients Sí retòrica, eh? perquè la contestarem en un moment vull dir que no ens ho contestin si volen bé, si volen, 93 465 33 99 va, i ens diguin i la, la seva opinió, eh? que nosaltres estem oberts com així ens enriquim, ens va molt bé o si ens voleu saludar això no? se'n diu massa crítica en diu, exacte, que exacte, si exacte. que ens diguin alguna cosa la pregunta és la nostra imatge pot ser una eina eficient de comunicació? humm mm. La, la, jo s'ho tallaria eficient sí, no? <ríe> el kit de l'ocasió és la meva paraula eficient, eficient. El que passa que avui també aclarir un concepte. Mm. Quan parlem de si la nostra imatge pot ser una eina, la paraula eina, que mm. també aquí em grinyola una mica, una eina oficialment grinyola, per què? Perquè s'ha posat molt de moda ara tot el que fa referència a les tècniques de la personalitat. Mm. I és molt diferent a les tècniques de caràcter, del ui, ui. caràcter. Ui, ui, ui. ui, on entrem ui, ui, ui. ara? Ui, quins temes? O sigui... Personalitat-caràcter no és el mateix? No, perquè la personalitat vindria a ser allò que tu vols demostrar, mm. que t'empapes d'allò i que adquireixes tota una sèrie d'habilitats que vas desenvolupant per tal de creixement personal. Mm. És tot el que anomenem el creixement personal famós. Val. Com som el, valors com a persona i tot plegat? No. No? Ah, no. Clar, no ens l equivoquem, és que aquí, Clar, frontera, aquí és molt finet, és molt finet, per això vull diferenciar-ho, perquè l'ètica del caràcter és l'ètica dels valors. Ah, correcte. Què és la que es va estar defensant sobre tots els Estats Units, que justament estaven parlant fa una estoneta, mm -hmm. fins a la Primera Guerra Mundial, i després tot va anar desembocant amb habilitats directives, habilitats de comunicació... Yeah eficient, eficaç... O sigui, a vegades és una mica allò del fons i la forma, no? Aquiliquà. El fons és el, el caràcter Perquè hi ha persones que de fons eh, tenen uns valors molt, molt lloables i que realment són els que s'haurien de servir com a model, però després no són models perquè Exacte. les seves habilitats comunicatives o les seves... No, no, no estan prou treballades. Exacte. Doncs aquesta és la, la diferència, cosa, no? exacte, llavors el, el fet de d'aprendre'ns la nostra imatge com una eina eficient la podríem agafar des de les dues vessants, a nivell caràcter, per la meva autoestima, m'agrada mm. que sigui eficient o bé a nivell personalitat de, em pot ajudar amb, a, a la exacte, feina, al o... meu creixement, me, exacte, a la meva feina, amb les meves relacions professionals, personals, socials, etc, etc. Però pel començament també faria una altra pregunta. Ens ajuda a comunicar la, nos la, la nostra imatge? Evidentment sí, perquè és un ingredient més de l'acte comunicatiu i ho hem dit moltes vegades. Mm. Quines funcions compleix? Que, que, que poder... Quin nom li podem posar a això? Ens protegim darrere de la nostra vestimenta, ens ocultem, ens exhibim. Fem <laughs> moltes coses de amb moltes la coses vestimenta. amb la nostra imatge. Sí, i, i ho hem dit moltes vegades que és veritat que, que depèn com vinguis vestit, ja se't nota primer el dia que tens. Això també. Això ja Parla del teu estat d'ànim. No? Moltíssim. Sí. Ja se't veu. perquè Exacte. Si tens un dia atrevit, que se't veu així amb una vestimenta d'aquella... Amb empenta. Amb empenta, se't veu, no? Mm. Que dius, mira, s'ha despertat amb energia, no? Exacte, tal qual. Mm, tot i que hauríem de seguir les teves recomanacions i fer-ho al revés, no? Que un dia que ens despertem molt grisos dir, doncs, em posaré que sí. un vermell, sí. un... Lluent, que sigui, no? sí, rabiós, jo sí. Però com que fem inconscients, que ens despertem i gairebé no pendem... Ens grisos i nem grisos, i ens vestim sí. com de gris, sí. no? I potser seria més el contrari, perquè allò ens donarà doncs, el fet de, de realment que la nostra imatge pugui arribar a ser eficient, perquè Clar. en tot moment hem d'estar preparats per qualsevol cosa que se'ns presenti, i això ho hem dit moltes vegades. Bé, què més pot acomplir la nostra imatge a l'estatus? Aquell que tenim o el que volem aparentar... Ui, ui! ui o no? el que volem aparentar... Sí. Ahir, te'n recordes que fa 15 dies o tres setmanes, no recordo l'última vegada que vam comentar el tema de l'elegància mm -hmm. que vam dir, bueno, que fa referència al tema de les persones que van molt ben vestides, que les revistes del mode moda ho comenten i tal Ahir ho estàvem parlant i dèiem, una persona pot anar amb 50 euros a sobre que mm -hmm. s'hagi gastat amb roba i exquisitament elegant i en canvi es pot gastar 2.000 euros i tots ho veiem i pot un ser... un nyap Un nyap un bunyol, també, jo no? Jo estic pensant en la, la Nobregon, exacte. per exemple, o exacte. la Belén Esteban. Ah, això mateix. No? Són, són gent, escolta, que es gasten diners en el que porten, eh? Mm -hmm. I, I no serien allò, no les veus i dius, ui, com m'agrada, m'agradaria vestir així. No. Diries més aviat no. Al contrari. No, no cal. No <laughs> Diries més aviat al contrari. Exacte. I queda com gruller, una mica, no? L'aspecte uh -huh. aquest de gruller. Sí. Llavors, qui tingui, com hem dit... Ètica dels valors, no? mm -hmm. del fons, ètica de la forma, és igual com ens ho prenem, però en qualsevol cas sí que, sàpiguem que estem comunicant, òbviament, i jo crec que sí que va molt bé per la l'autoestima. Allò... Que tu dius que oi, que aquest dia que tinc d'estat d'ànim, que estic flaquejant, que no sé què, bueno, però jo crec que et dona un... Però si estàs flaquejant precisament per això, intenta avui cuidar-te una mica més l'estètica. Jo no? trobo que sí, un poquet. Jo crec que a tots ens agrada eh, que ens diguin guapos Home, que estem. Home, eh, i tant, Perquè és, és, ja no és només d'un respecte cap a nosaltres mateixos que ens el mereixem, i sobradament, mm -hmm. és un respecte també vers els altres. Clar. Facilita l'entesa amb els altres, facilita les relacions, com hem dit, de tot tipus, les professionals, que en aquest moment està tot tan complicat. A qui pot, pot interessar, bàsicament, per exemple, el fet de que la seva imatge doncs, realment li sigui doncs d'un especial interès de cuidar-la Emprenadors, ara s'ha estat parlant molt de la paraula emprenedors mm. si tens clara quina imatge vol, vols que transmeti la teva empresa també és important que sàpigues quina és la que tu també Clar, però això és curiós, no? Perquè és veritat que a vegades parlem de iniciatives emprenedores sí. i com amb molta energia, molta empenta i molt innovadores i, i després potser la presenta doncs el que tu dius no? una persona amb un trage ben de tota la vida no? més ben grisós ben grisós <laughs> i, i és veritat que em trenca una mica la coherència interna no? clar, de la imatge, però ell diria home, jo vaig ben elegant i ben perfecta no? Clar, perquè això seria més um... Clar, la imatge és evident que està directament vinculada a la percepció percepció, subjectivitat, subjectivitat sentits, hmm. visual 100%, tacte... Que tot ens entra pel sentit. Clar, i a l'Aristòtil ja ho deia no hi ha res al pensament que no hagi estat abans en els sentits, o sigui que això ja la imatge ja deu venir, bueno ja sempre n'hem parlat que ve de... Ara m'estàs dient que l'Aristòtil era una mica assessor d'imatge també o no? <ríe> no, no em diguis això ara, eh? Ja s'ho va meditar ell, l'impacte visual que tenia, Home. no? i de tacte tu ja, veus una persona i ja, clar, és que tot, el tacte, la uïda evidentment mm. que estem parlant aquesta, de que aquesta persona no és només una imatge sinó que ja ho hem dit moltes vegades tot és un, el conjunt, és un tot, exacte no? imagineu els inputs que rebem d'aquesta persona mm. extraordinaris bellíssims jo crec que sí que podem utilitzar-lo com un factor que ens ajudi més al creixement, a l'evolució de l'individu no, no, no estanquem-nos no? regenerem-nos el per què no el mm -hmm. que sí, el que tu bé dius no? l'emprenedor que ha decidit doncs, muntar una empresa, ole, que realment doncs, estan plantejant-se i estan molt preocupats i amoïnats per donar una imatge corporativa excel·lent i en canvi potser no acaben de trobar l'equilibri amb la seva imatge personal. Òbviament l'empresari que ja al té, que està aquest negoci o aquesta empresa i que ja fa molt de temps que està una, transmetent una imatge determinada, i ell... Mm -hmm. una mica també, què en diu de, de tot plegat, no? Òbviament els treballadors que treballen en una empresa Jo el que passa és que tot en un, en un cert límit, eh? Perquè ara jo estic parlant o sigui, estic pensant mentre tu sí. parles amb exemples, no? Sí. D'aquestes empreses on doncs, que s'estan renovant i que estan sí. tenint molt en compte el tema imatge, i me'n recordo també que la nostra companya que de Feng Shui, la Montserrat Beltran sí. uns dies ens va explicar doncs, com diverses empreses per exemple, ressaltaven un color i només estaven totes l'imatge corporativa només I limitat un color. color i que llavors limitaven els seus treballadors a dir pots vestir de determinada manera o sigui, com dient, el dia casual és el divendres, que allò també és una cosa molt estranya, però bueno molt extraordinària, sí, sí, sí, sí. <laughs> el dia divendres fem això, no pots tenir fotografies a sobre la taula, no pots tenir això, tot és una imatge com molt estricta, no?, de corporativa clar. Però llavors aniríem més a lo que és l'ètica de la personalitat Exacte. no dels valors, Exacte. veus aquestes diferència. Mm. Una cosa és realment, tot allò que estem fent és perquè hi creiem i ens estem empapant per cada porus de la nostra pell o ho fem perquè necessitem fer-ho? No té res a veure una cosa amb altra. O per exigència altra. del guió. Exacte. Mm? Mm. Llavors, ja crec que cal diferenciar molt. I això a mi m'ha obert molt els ulls, no? Perquè no en som conscients. Anem com fent coses i arriba un moment que et fan un toque, no? Clar, i és cert. El valor de la imatge, la teva autoimatge l'has de tenir tu i perquè tu la desitges que sigui com sigui, és igual el que tu trans... no és igual. Evidentment defineix un caràcter, una personalitat, unes aptituds, unes, un estat d'ànim, etc, etc. però d'aquí aportar-ho, no, extrapolar-ho com bé tu dius, a empreses que estan doncs no? cuidant aquest mínim detall tan estereotipat, tan rígid clar, ja no és l'evolució això és rigidesa i és estancament realment no és creativitat, des del meu punt de vista no dona peu a ser creatiu amb la teva imatge, uh -huh. realment poder-te expressar i espleiar i una cosa més, i que sempre diem des d'aquí, a ser tu mateix clar. a defensar la teva identitat i la teva personalitat òbviament per damunt de tot no? o sigui que aquests temes sempre els hem de filar molt prim o sigui, mmm, cap a on es han de que cadascú tingui en compte de la imatge, no? Perquè després tenim aquelles empreses, jo he posat aquest exemple, sí. però hi ha aquelles empreses també, doncs uh, jo penso en empreses, sobretot nord-americanes, que donen tot aquell, volen donar tot aquella imatge de flexibilitat, de tenir fins i tot doncs, un gimnàs dins de la feina per si vols anar al sí, migdia, i, i tenim això, i pots portar el gos, i, i que tots van vestits de manera molt informal, perquè realment ho busquen, mm -hmm. volen donar aquesta imatge de que són informals, no?, de que som moderns, som Són joves, som... tenim energia, no? Sí, som naturals. Clar. Però no, no cal anar massa lluny, no? L'Steve Jobs, per exemple, aquest senyor sempre s'ha presentat d'una manera molt determinada. Mm. No cal... ja sobren les paraules. Sí, sí. Per tant, ells sempre van bastant més avançats que nosaltres, nosaltres anem molt endarrerits i fins que no ens arribin aquí doncs, tot aquest tema, trigarem un poquet. Per tant, no vol dir que la imatge hagi de ser que la triem nosaltres, de fora, sinó uh -huh. que la triem des de dintre cadascú tria la seva imatge amb la que se sent realment segur esplèndid i, i gros i gran, gros <ríe> vol dir estofat I, gros, gros de confiança gros dir, exacte, no? Gros, no, ample, no? ferm segur tota aquella seguretat que li pugui torgar la, la, la imatge per mi és evident i no te l'han de dirigir des de fora uh -huh. com, com res, tant de dirigir de fora, tu has de dirigir tu uh -huh. de dintre, no? Ara s'està posant molt de moda aquest terme de ser proactiu o reactiu Què vol dir això? proactiu és molt xululàs, eh, ser proactiu. Però tu és xululó, ets tallo boca, ja la veritat, eh? sí, eh. Jo proactiu, tu no saps què és, però tu digues en una entrevista de feina, "Jo, sobretot sóc proactiu." Exacte, ja i et quedes mal personat. Proactiu és realment ser líder de la teva pròpia vida, dependent de les teves pròpies decisions i independentment de l'entorn. Reactiu és, "No puc fer això perquè tinc això." Acabo de fer això, però mira, fixa't que a darrere Ai, no, no puc canviar, què pensaran? Així, què pensaran, carregat de limitacions, de pors, de creences, limitadores... Re, seria doncs una reacció més sí. reactiva, ja mm. ho diu, i proactiva, és bé, malgrat, doncs, aquest és un terme que va... Doncs, que es va, va posar-li el nom al Víctor Frank, que va ser un jueu psiquiatre, que va estar en els camps de concentració d'Aubich, i, i aquest senyor va patir, imagineu-vos, doncs, tot tot tot el que, que s'pot patir, tot el que es pot patir, l'horror més, més esgarrifós que ens puguem plantejar i van morir la seva dona, en aquest, bueno, li els hi matar, li van matar la dona, els pares i els germans i van sobreviure ell i una, i una germana. Llavors, ell estava molt adolorit per tot el que estava passant, obviousament, a punt realment de la mort en moltíssimes ocasions fins que va haver un moment que ell va pensar que hi havia una cosa que els nazis mai li podrien prendre i era la llibertat, la seva pròpia llibertat que li podien arrebatre el, el, la llibertat física exacta i l'entorn i l'exterior no? el podien dominar totalment, però no la seva íntima amb els seus pensaments amb les seves accions, amb els seus sentiments ell podia regular-los i fer-ne el que creia més convenient i a través de la ment amb records, amb la memòria amb la imaginació va aconseguir sobreviure dir, que va fer una, va ser un cert proactiu, de uh -huh. dir, bueno, tot el meu entorn sí. tan cascat. De que és capaç, no? Soc capaç de sobreviure, de prendre la vida d'una altra manera, més, més optimista en el pitjor dels escenaris possibles. Exacte, la resiliència. O sigui, que nosaltres, en, en els problemes que puguem tenir, res de comparat amb el que podria viure aquesta persona i, i que tingués doncs aquella força interior com per poder plantejar-se aquesta actitud proactiva, no? Una actitud proactiva que més a més va ajudar molts dels seus companys que estaven també amb la mateixa situació que ells i en els seus, com es diu carceleros en català, els seus a les persones que, que l'estaven com constantment sí. va ser un exemple d'heroi, o sigui, de líder, de persona que, que, que es liderava de resistència, eh? mateix, sí, una resistència infinita. Llavors va fer un llibre ja, com ve he dit, era psiquiatra i jueu i va fer el llibre i va parlar d'aquesta paraula tan maca mm -hmm. que és la proactivitat i evidentment jo crec que l'hauríem bueno, no, crec des del meu punt de vista l'hauríem d'extrapolar a tots els racons i escampar a tots els racons de la nostra vida no? i un d'ells doncs, evidentment és la nostra imatge que hem d'aprendre en partit i hem de ser determinants i hem de creure en ella, defensar-la i veure què és el que volem fer no? més gestionar Més allà. ho hem dit molts cops més allà de, del que ni no canon ni és a dir, no estem parlant de tenir una bona imatge, en cap cas estem dient que sigui tenint una imatge d'anunci de, de tele, eh? Mai, o sigui, mai, que que mai al contrari, eh? no, no, d'aquí sempre defensem el contrari, no, a més a, no. més a més jo soc, no. jo soc màxim contrari <laughs> o sigui, jo soc màxim contrari o sigui, ja personalitat ja i, i sobretot que cadascú defensi el Total. que té, no? Jo crec que la imatge és això, és com el pont que, que, que el que fa és et, et fa transmetre el que tens a dintre o si sigui, utilitzes la imatge per transmetre lo que tens a dintre mm -hmm. no és ex... jo crec que es... com es diu s'ha manipulat, s'ha embrutit sí. no? tot aquest tema perquè sembla com si només sí, com fos, si fos una cosa frívola carcasa, no? exacte, no? com si no és fos cosa d'una carcassa, no és una carcassa sinó no és el contrari, va de dintre cap a fora tal com jo estigui dintre ho estic exterioritzant en fora. No? Uh -huh. Llavors, important, per aquest tipus de sectors, pels polítics, siguin polítics més institucionals o siguin polítics d'altres tipus, és igual, però crec que val la pena que moltes vegades no prenem prou de cura de la nostra imatge. I posarem tres exemples, en aquest cas, de ah. casos polítics, no. molt xulo. 1960, aproximadament, en 60. Primer gran debat polític... Mmm, doncs televisat la primera vegada a les televisions entre John Fitzgerald Kennedy i Richard Nixon sabem que el senyor Kennedy un prenia especial cura per la seva imatge ja sabem, un Omar. senyor doncs que la cuidava sí, i eh? ja tenia fama en aquest Exacte, sentit un dandy, etc. Sí. aquest senyor mm, es va preocupar d'aquest debat evidentment era de gran importància va anar en els estudis on s'havia de, de produir aquest aconteixement i ell va estar mirant els colors del decorat, com deia la Montse Bertran i moltes d'altres coses per tal de, a veure, com en podia treure profit de la seva imatge, com, com fer de la seva imatge una eina eficient no? yeah. bé, doncs el decorat venia a ser com un color blabós, un blabós indefinit i va optar per un color més fosc, evidentment va lluir i contrastava amb aquell fons que hi havia per altra banda el senyor Nixon que sembla ser, no va tenir tant en compte doncs, aquest aspecte de la seva personalitat aquesta que sobres no?, que surt uh -huh. al fora anar vestit exactament igual que el color del decorat i llavors passava desapercegut no? No, no saps aquests ninots ventrílogs que mouen yeah. les manetes i el cap yeah. doncs va ser així, però una cosa molt curiosa és que les persones que van seguir aquest debat per la ràdio van donar com a guanyador al senyor Nixon però la majoria de persones el van està veient per la televisió Llavors, i ja aquí... per guanyar per... de la Kennedy. imatge va vèncer bueno, el Pac general vistat en imatge va vèncer Kennedy. Va vèncer el senyor Kennedy. Aquest és el que veiem eh? fins a com aquí ens arriben les coses És eh? impactant que juntament amb el que diem, el com ho diem, com gesticulem amb els nostres gestos mirades i un llarg etcè que no penso donc repetir-me l'impacte de la imatge ajuda i fa de la balança cap a un costat o cap a l'altre. Uh -huh. Aquest és un cas. El primer, primer exemple de demostració que sí que es pot utilitzar la imatge Aquest no? Evidentment, aquest és un cas que el tenim, eh? que és així, que el podem veure pel YouTube quan vulguem, perquè mm. jo a mi doncs, l'he estat mirant i és molt curiós. Un segon exemple molt interessant, també senyor, François Mitterrand, mm -hmm. sempre va tenir com a gran competidor el seu gran oponent, va ser Giscard d'Esteim, no hi havia manera de desbancar-lo, fins que va haver-hi un... Bueno, els seus assessors, es va posar en mans d'un assessor, els seus assessors no acabaven de trobar-li el que estava succeint amb la seva imatge es va posar en mans d'un assessor que es diu Jax Sewell em sembla que es diu alguna cosa així mm -hmm. i aquest senyor em va aconsellar-li que es asserrés els canins, cosa que sí que va fer Ostres. i ho sabem perquè tenia aquests canins dracoliniants ah, sí? aquí com punteguts molt punxeguts no? i llavors doncs, van, bueno, li van aconsellar que se'ls asserrés i que sí. se'ls posés a nivell de la resta de dents va aconsellar-li que s'envoltés d'un cèquid de persones molt més joves, donat que sabem que el senyor Mitterrand doncs, ja tenia una edat doncs, uh -huh. madura, per donar aquest aire transmetre un aire més jovial, més dinàmic, més novedós, més... Clar, jo sóc gran però estic envoltat de gent jove i les seves idees, no? Exacte, i més coherent amb el discurs doncs que el senyor Mitterrand oferia i el tercer punt era que tenia un discurs molt veloç, molt ràpid, li van aconsellar que treballés molt els silencis i que gesticulés molt a l'hora de parlar. Evidentment, 1981, aquest senyor aconsegueix la presidència arrel de posar-se en mans de l'assessor. Va estar fins al 95, o sigui que Déu-n'hi-do profit el que, que va, va treure. Servir, no? <ríe> va treure amb força profit de la seva imatge. El tercer cas... El president del Banc Mundial, no recordo ara, me l'hauria de mirar, aquest senyor va tindre que anar a Turquia, mm -hmm. esplèndid, eh? Sí, Paul Wolvovich, sí. ex-president del Banc Mundial. Aquest senyor va estar convidat, era íntim amic de George Bush, íntim amic, mm -hmm. convidat a Turquia a anar amb una mesquita i es va haver de treure doncs, els, mitjo... Ai, els de mitjons sabates. de sabates, com tots bé sabem. En aquests aconteixements estaven molt seguits, molt acusats pels periodistes, òbviament, perquè era un gran aconteixement, i va sortir a tots els diaris d'arreu del món amb els mitjons foradats. No amb un mitjó foradat, <ríe> amb, els amb els dos. dos. No em aquestes imatges també les podeu trobar per internet i són flagrants. No, o sigui, no serà per punt... falta de diners per renovar mitjons, no? Mm, no? Mm. Clar. A més a més, hi ha un, un vídeo que jo també he estat observant al YouTube d'aquest senyor, perquè és un, un personatge que em m'encurioseix. No? Fins a quin punt tu pots anar amb uns mitjons foradats, clar, penses? És, és clar, absurd, no? Sí. Perquè és que no... Dius, no home, tens cap necessitat. Una cosa és que tinguis el, el, els dents en forma de Dràcula i puc entendre que, bueno, doncs aquí hi ha alguna dius cosa que hem de no, no me'l vull llimar, o sigui, el que sigui. Però mitjons trencats ah. i que hagi de sortir tots els dies tot d'arreu del món, a és a més, impactant. que tu saps que tu saps a quin país viatges, també i t'informes, no, de com... O no, ja veus, <laughs> que... ser, o no. Sembla ser, que... sembla ser a vegades no. no. No acabem de trobar aquest equilibri i d'intentar, no... No peca de que la nostra veritat és l'única i exclusiva, no? Però es dona per entès doncs, que segurament a les esglésies que hi ha als Estats Units s'hi va, doncs, calçat, sí. però a Turquia, doncs, no. no ens informem. No ens informem. <laughs> Llavors... És important tenir en compte les diverses no, realitats. Hi ha, hi ha aquell tòpic, eh?, que els, que els americans no saben sortir de la seva de la seva realitat, Closca. no?, I que, i que els altres països i les altres cultures i les altres tradicions, doncs sembla que, els, que no tenen aquest interès innat que altres cultures, per exemple, els catalans. Per què passa que quan vas de viatge sempre t acabes trobant catalans? Perquè tenim aquesta aquesta qüestió innata, no?, i encuriosits per la resta molt del món, no? Molt molt encuriosits. Per conèixer altres llocs, altres cultures i en canvi els Estats Units on doncs sembla que costa més, no? Costa més, els Estats Units també no sabia, no ho sabia que els nois quan et presenten amb una noia no li pots fer dos petons, per exemple. El, el noi, el noi que que, que o sigui una, una parella. Veuen sí. amb un noi, els dos nois Ai, es, es cridaran. donen la mà. S'han està obligat a donar la mà a la noia. Però és que jo Això crec que, que, que entre noies també, eh? Si no estan vistos, sí, al allà, contrari. Si no tens una confiança confiança, no allò de dos petons, No. no lleig, o sigui que si algú té que anar als Estats Units que sí. ho tingui en compte, Ma. que no podem... Sí, maneta neta, la mà, mà sí. Mai a no. més neta, o sigui... No maneta de petita, no, mà I amb contundència, perquè a vegades també n'hem parlat, també hem parlat que aquella cosa així plàcida... Sí, plàcina, amb gilem, que... no? a veure com ens la donen també, intentem Clar. fer un bon acompanyament, mm. ens la donen més forteta, doncs més forteta, tampoc que l'estrangular, la mà no? de l'altre. No. No caldria. No cal, però bé, intentem doncs, estar a l'alçada de les circumstàncies, està. sigui a on sigui. I si hem d'anar a una mesquita i ens ens traurà les sabates, doncs mm, hauríem d'anar previsors sense... Aquest cas sense... Va, ser, va ser molt escandalós, i a més a més, poques setmanes després, aquest senyor va acabar dimitint, no per aquest fet, sinó perquè la seva promesa treballava també... en amb ell, dintre del banc, sí. li va inflar a més del doble el sou. I, bueno, doncs, també és molt lleig, que us sapigueu, que no cal fer-ho. Però d'imatge també és lleig. O sigui, imatge no física, però d'imatge... D'imatge és, francament, tremendo que arribem en aquests, en aquests punts. O sigui, aquests serien tres exemples. També es parla de l'Església Luterana, que va haver un temps que va perdre doncs fidels. Us van qüestionar què passava. Sembla ser que la gent no els acabava de convèncer el... L'ornament amb la que anaven vestits ah. els predicadors votarans Ah, Van tenir suc que canvià, anar molt negres O bé també, em sembla que va ser l'any 97, si no m'equivoco, com unes eleccions generals Que la part de, de socialistes van optar per anar molt negres, com molt en funeral I gairebé totes les imatges eren com molt fosques, no? allò que deien mm. molt grises mm. Amb una imatge com d'enterramorts una mica, no? Sí per tant, allò de que diuen que la imatge no n'és d'importància, sí que és important. Encara que tu no li donis la importància, re, el que estàs transmetent és que no li estàs donant importància. O sí sigui que també està parlant de tu indirectament, Clar. també està dient coses Clar. de les teves, a les que siguin. Però cada un fa la interpretació que li sembli. Sí que hem de tenir compte que aquí hi ha un clar un element que no hem de perdre de vista que és la percepció subjectiva mm. i que evidentment això, perquè és evident no? uns mitjons forats, no foradats culturalment ja no ens entra al cap de que els portem, però bueno, és així però el que podem considerar com una persona tranquil·la, serena, i temperada molta gent la pot considerar apàtica avorrida clar, això també dependrà una mica del públic al que et dirigeixes no? per és cap entorn. a dintre sempre ja. no, no intentem demostrar res o sigui, en Entenem de... no com som nosaltres, Exacte, però, però no dir intento acoplar la imatge que... No cal, veu. Al cap de la fi acabem d'entreveure una, una cosa que no... Falsa. Ja. Que no és realitat. Que no acaba realitat, de ser autèntic. No? Jo penso que ja no som tontos, eh? Anem? Ja no. Abans sí, ja ens hem fet grans i ja no. Ja no, allò del pernil dolç dolent ja no cola. No? Ja no som tontos, perquè com que portem un accés d'informació... No? A la que ja saps com va una mica el... el no? mm. Abans sí que et podies enlluernar per segons quines teories, no? Que han arribat fins aquí i dir oh mira, ara s'ha descobert la sopa d'all sí. i llavors resulta que ai, grinyolen, per un costat o per l'altre grinyolen per tant, segueix seguint molt important la integritat de cadascú, la coherència mm. marcar aquesta coherència nostra personal, amb la nostra empresa amb els nostres serveis, amb el nostre comerç vaig estar aquest cap de setmana a fora i el servei era realment exquisit, però perquè semblava que tots ells tinguessin una mateixa missió que tots ells de tirar el poble endavant. Exacte, de tirar, doncs aquell, sí, aquell, negoci l'havien de tirar endavant entre tots, no? Llavors és important tenir en compte què és el que pretenem nosaltres amb la nostra imatge evidentment que és un element petitonet al costat de tot l'altre mm. però no, que el tinguem en compte, que val la pena i que com bé he explicat aquests exemples així confirmen no? que Jo estic pensant en un altre exemple perquè em sembla que va ser ahir o abans d'ahir sí. que vaig veure eh, per la televisió que el, bueno, ja s'està acabant el mandat del Barack Obama sí. i hi ha un fotògraf doncs, que l'ha anat seguint al llarg de en la seva intimitat dins de la Casa Blanca han seguint, i han fet públic les seves fotografies així en la intimitat i realment és impactant no? o si sigui, realment aquestes t'arriba molt més que unes fotografies de mandatari de manera rígida i de manera protocolària, t'arriba molt més doncs aquella fotografia que està portant el pastís d'aniversari a la seva secretària que, que després potser són muntatges, no ho sé, no? Però, Però que sempre jugant a basquet amb no sé qui, no? Més properes, no? Clar. Que et permet acostar-te més al personatge en si et permet acostar-te molt més mm. o sigui, allò que deies de l'autenticitat, sí, no? Sí, no? Jo crec que és bàsic o sigui, el, la nostra imatge pot fer que, que els altres vulguin acostar-se més a nosaltres o que s'hi vulguin allunyar clar per tots els diferents factors. Hem estat vivint una temporada, una època, on si no anaves de marca no estaves ben vist, si doncs, no lluies tota una sèrie d'accessoris, que mm -hmm. tu doncs, anaves acompanyant la teva imatge d'accessori del cotxe més, no sé què, el, el vestit més, no sé etc. etcètera, etcètera... I fins que ens ha dut a la conclusió de que no és tema, de que no hi ha tema, de que no és així, de que no cal, de que hi ha uns altres principis i uns altres valors i que hem d'anar cap aquí, que hem d'anar a defensar aquesta autenticitat de la que estem parlant, no? Llavors, que tinguem una imatge autèntica. Exacte. Potser no tan eficient, però sí autènticament eficient. Jo diria autènticament <laughs> eficient, amb dos. Autènticament eficient, és, és, a, a, és a, el, el lema, és el lema. lema. Natalia, sí. moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. De bon dia. Adéu.